ובחגים ובמועדים תהיה המנחה איפה לפר ואיפה לאיל, ולכבשים מטת ידו, ושמן חין לאיפה. וכי יעשה הנשיא נדבה עולה או שלמים נדבה לה' ופתח לו את השער הפונה קדים, ועשה את עולתו ואת שלמיו, כאשר יעשה ביום השבת, ויצא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 בארבעת מקצועות החצר חצירות כטורות, ארבעים אורך ושלושים רוחב, מידה אחת לארבעתם מהוקצעות, וטור סביב בהם, סביב לארבעתם, ומבשלות עשוי מתחת הטירות סביב. ויאמר אלי, אלה בית המבשלים, אשר יבשלו שם משרתי הבית את זבח העם.